холодний дотик дверних клямок заспаних кав'ярень, незвиклих до відвідувачів о порі, м'який шурхід ранішніх автобусів, сповільнені рухи перехожих, які ніби заощаджують сили у передчутті довгого дня. А врешті вони сіли на лавці університетського парку, поділили на двох канапку, яку знайомий не з'їв дорогою, і відчули себе так свіжо,